Beno, ba, gaurkoan, e, irungo ruguit taldeari buruz gehiago jakiteko, ba, hemen gaude bertako kide batekin, e, inigo kamareroekin, kaixo, atxaldean? Kaixo, atxaldean. Beno, ba gaur bueno, ba, ikusi galdezten dugu eh iparraldeko e, egunkari batean sudoesten naiz uzen ere ba bueno ba, notatxo bat jarri zutela iparraldeko ba, e, eh bueno, jokalariak kurbiltzeko animatzen badira ba zuekin jorasteko izan ere ba, bueno, e, taldea indartzeko saiak eretan zabiltza, ez? Bai, hori da ba legurtetatik ba jokaleri batzuk aldegin dute eta frustratu utzi dute eta Gure Araginan e, maiat maiatik igotzea ba, ba nahi dugu pizkat e, ba taldea pizkat erefortatu ba jokariri berrieekin iparaldekoa kal badira harreman bueno, hori ez da berria ez, izan ere askenek urtetan ba bueno iparaldeko jokalarik landitu bueno, izan ere irun e, mugan dago hurbil dago bueno, ba, ez da berria erreman hori ez Ez, ez da berria, badara bezkigu ba, bost urte doela ba, ba, jokalaria iparaldekoak baditu gula eta orain ere ba, entrenatzaile iparaldeko daukagu orain dela irurte eta bueno, ondo, ondo joan dira goza eta ba, ala jarraiktura dugu mm -hmm. Bueno, izan ere eusk, bueno, Euskal Herrian badago zer txobaite errukbi taldeak epaintza bat daude ez gende jende gehiagioz, baina, bueno Hori e, iparralde egin e, berdin duta ba, iparraldean oso kirol garrantzitsua da errubia, ez? Ta hor hor bueno, ba, aur, kituzak ez dute jendea behar bada, ez? Bai, bai, normalan ere esago da jende aurkitzea iparraldatukoa hemen egoaldeukoa baino eta hori da, hori ba, ba, errubia askoz gehiago dagoela da iparraldean hemen baino e, Gauza, gauza nabargarria da ba, E, Ibai bat pasatzea eta nola aldatzen dira gauzak, ez? Mm -hmm. Ba eta, beno, ba, beste urte batzutan, endaiarekin harremana izan izan duzute, bueno, e, ba, eta hor kertu da azken urteetan, hori bueno, ba, zagatik izan zen hori? Ba, ez hor kertu, harremanak e, e, utzita, ode, ez, ez mm. dira honak, txarrak, hori ba, bueno, izan zen ba, orain dela urte asko, hor or, zenbait urte E, irungo jokalari gazteak hartu zituzten printzipio prinsipioz, irunera vueltatzeko zenioz daldera eta ezan e, e, ala izan, bueno, pixka hartorrez gati eta beste gauz txikien gati ba, azkenian harremana horre ba, ditu dira, ez batera ez bestera. Eta, mm -hmm. bueno, ikipuzko ba, amaian ere, bueno, ba, jokin egen nunea eh, iparral Iparraldeko jokalariak ikusten helien, da, bueno, prinsipioz batez ere zuek, zarete ez, eh, Iparraldeko jokalariak ikusten. Bai, amater baina behintzak nire uste e, Iparraldeko jokalari gehien daukana, da, gure taldea da. Gero profesional baian, badaude ba, ba beste talde batzu, ba, ez bagarri Iparraldekoak, ipar ba, eta herreko guztietatik hartzen dituztenak, ez? Mm -hmm. Eta, bueno, ba... E, gazteekin lan ahiten duzute ere, eta, bueno, haipatu diazu, ba, talde bat aterako zutela, ez dakit zutera indik kadete edo juniorri zango den, baina, bueno, badude ba gazteak eta aterako da talde bat, ez? Bai, hor, lanean gabiltza horreintxe bertan, eta joven hil edo, kaete maian aterako talde bat, Talero lero aparte badaukago ba rugby eskola, ba, txikitzok, txikitzokin, badanean ba gabiltza ere, bai, ez? Mhm, uh -huh. bueno... E, ba, urte askotan, ruk bitaldean izan duzuten e, gauza bat izan da ere e, ba, playa hundin izan daukat zutela zelaia Ma, epatu jasun mila beratzi dutela, ita mairutik, ahasidi zirela bueno, aldatu behar zintuztela, ez zintuztela eta hori ba, hori horreindik gel, geldi dago, ez? Ba, Horrela gabiltza, horreindela e, e, gutxi arte urtero beti esate zuten leku bat Juan Marginelak su e, bietara gero meakarara gero Osimbiriera ba, izan ditugu leku asko ba orain orain krisia dela ta berdi rude ba, edirude, ba geldili, geldili dagoela eta praiaondei jaraituko gou urte aurten da ni uste urte askotarako manoa mm -hmm. bueno, ba, hasierako gaia hartuko du berriro xa izan ere ba, Euskal Ligaen urteak danamatsu zuta batezera azkeneko biak e, igotzeko zorian egon saretela. Ta hor ba, e, jende Villar eta ta ba, iparraldean e, norbait animatu egiten bada hori ba, bueno ba ori, e, goa jendeak in, talde indartzeko eta bueno hor badut aukera bat, ez? Ba hori da ba, iparralaldean biltzen dugu ba, erresa gutu ustu laako, in, talde indartu nahi dugu esten zugun du bezalata.ugu bueno, hemendik eskaintzen dugun ere ba, ambiente ona taldeean barruan girona, eta gero hori partian larun batean direla eta eziggan ez daen iparralalde bezala normalean, eta bueno, larun batean jolasten badgu bagero hemendik inundik irun, hiunetik. Ba, Bote batzuk hartzera aterako gaila eta bueno, ambiente hona hau transmitituz ez. Uh -huh. Ozan da, ba, mi eskeri nio. Ba, zuegi mi esker.